Book 2 62 62 طرح الاسئله 1 Fragen stellen 1 Fragen stellen 1 يتعلم يدرس يذاكر lernen lernendru lernen die schüler viel lernen die schüler viel in nein sie lernen wenig nein sie lernen wenig fragen halt das al mu fragen sie oft den lehrer fragen sie oft den lehrer la al nein ich frage ihn nicht oft nein ich frage ihn nicht oft antworten antworten antworten sie bitte antworten sie bitte ana ujib ich antworte ich antworte يشتغل. arbeiten arbeiten Arbeitet er gerade? Arbeitet er gerade? Naam, huwa yashtaghal haliyan. Ja, er arbeitet gerade. Ja, er arbeitet gerade. Kommen. Kommen. Hal Kommen Sie? Kommen Sie? Ja, wir kommen gleich ja wir kommen gleich يسكن. wohnen wohnen هل تسكن في wohnen sie in berlin wohnen sie in berlin نعم انا اسكن في ja Ich wohne in Berlin. Ja, ich wohne in Berlin.